Крик перед Тільда Офіс 2108502.2132. Це моя друга ніч на станції БІП. Я попросив учасників не змінювати своєї поведінки в моїй присутності, оскільки я тут саме для того, щоб спостерігати за тими рутинними процедурами, які виконуються на станції. З приємністю доповідаю, що всі причетні вдовольнили моє прохання. До певної міри, це мене зараз тішить. Але мінімізує ефекти спостерігача. Проте надалі це може спричиняти певні проблеми з огляду на те, що рифтери не дотримуються чітких графіків роботи. Це ускладнює для мене планування свого часу з ними. А власне з одним із працівників, з Кеном Любіним, я не бачився ще жодного разу з моменту мого прибуття сюди. Але менше з тим. Я маю достатньо часу. Рифтери схильні бути замкненими і некомунікабельними. Нефахівець міг би назвати їх похмурими але наявність цих рис цілком відповідає їхньому профілю. Сама станція справляє враження добре доглянутої і вправно функціонує, попри певне нехтування стандартними протоколами. Коли на станції Біп згасають вогні, не чути взагалі нічого. Ів Скенлон лежить на своїй койці, не прислухаючись. Він не чує жодних дивних звуків, які проціджуються всередину станції крізь обшивку корпуса. З океанського ложа не долинає жодного Пронизливого примарного голосіння, жодного ледь чутного завивання вітру, адже Скенлон знає, що тут унизу не може бути жодного вітру. Мабуть, це все просто гра уяви, вибрик стовбура головного мозку, слухова галюцинація. Він анітрохи не марновірний, він же науковець, він не чує привида Карла Актона, який стогне на дні океану. А зараз, зосередившись, він майже впевнений, що не чує взагалі нічого. Його насправді не надто бентежить те, що він застряг у каюті небіщика. Зрештою, де би ще він тут міг подітися? Не підселятися ж йому до каюти одного з цих вампірів. Та й крім того, після Актонової смерті минуло вже кілька місяців. Скенлон пригадує, як уперше, прослухав той запис Чотири паршиві слова. Ми втратили Актона. Пробачте. А тоді вона повісила слухавку. Але ж і холодна сука та кларк. Колись Кенлон думав, що між нею та Актоном могло б до чогось дійти, адже, судячи з їхніх профілів, той пасував їй не фрагмент головоломки. Але цього не можна було стверджувати, судячи з того телефонного дзвінка. «Можливо, це вона», – міркує він. «Можливо, це зрештою Нелюбін. Можливо, це Кларк». Ми втратили Актона. Готується надгробна промова. А до Актона був Фішер. А ще Еверіт на станції Лінг. А до Еверіта був Сінг. А тепер і Скенлон тут, на їхньому місці. Спить на їхній койці. Дихає їхнім повітрям. Лічі секунди серед темрявої тиші. Серед О Господи, що це? І тиші. Усе тихо. Ніщо не стогне там назовні. Не чути взагалі нічого. А нічогісенько. Перед тільда офіс тільда 220850 2.0945 Звісно, усі ми ссавці. А отже, усі ми маємо певні... Циркадні ритми, які адаптуються до фотоперіоду, що панує у довкіллі. Вже деякий час відомим є той факт, що у людей, позбавлених будь-яких фотоперіодичних сигналів, добові ритми виявляють схильність до подовження і зазвичай стабілізуються між 207 і 306 годинами. Суворе дотримання звичного 24 годинного робочого графіка зазвичай є достатнім для того, щоб уникнути подібної зміни добового ритму. Тож ми не очікували, що це стане проблемою на глибоководних станціях. Як додатковий захід, я рекомендував, щоб у системи освітлення станції БІП було вмонтовано нормальний фотоперіод. Тож станційне світло запрограмоване так, аби щодня повільно тм'янішати між 22 і 7.00. Учасники, вочевидь, вирішили ігнорувати усі ці сигнали. Навіть протягом дня вони підтримують освітлення на рівні значно тм'янішому запропоновані мною нічні рівні. З очевидних причин вони також воліють увесь час залишати лінзи на очах. І хоча я не передбачав такої поведінки, вона, однак, цілком відповідає їхньому профілю. Робочі графіки є дещо гнучкими. Проте цього і варто було очікувати з огляду на те, що цикли рифтерів зазнають постійних змін один щодо одного. Рифтери не прокидаються вчасно, щоб виконувати свої обов'язки. Натомість вони беруться до виконання своїх обов'язків Лише тоді, коли принаймні двоє чи більше з них не сплять. Я також підозрюю, що інколи вони працюють поодинці, що є порушенням правил безпеки. Однак це припущення ще треба підтвердити. На даний момент, згадана мною, нестандартна поведінка не видається мені чимось серйозним. Уся необхідна робота, схоже, виконується своєчасно, навіть попри той факт, що наразі на станції бракує персоналу. Втім, я вважаю, що ця ситуація потенційно може стати проблематичною. На мою думку, продуктивність праці можна підвищити завдяки суворішому дотриманню 24-годинного добового циклу. У разі, якщо управління електромережі захоче бути впевненим у суворості такого дотримання, я б рекомендував учасникам пройти курс протиогліканової терапії. Іншим можливим рішенням є зміна гіпоталамічних зв'язків. Це більш інвазійна процедура, однак її ефектові практично неможливо протидіяти. Вампіри це хороша метафора. Вони уникають світла, а ще вони познімали геть усі дзеркала. У цьому може полягати частина їхньої проблеми. Скеннол мав украй резоні причини для того, щоб від самого початку рекомендувати керівництву обладнати це місце дзеркалами. Більша частина станції Біп, власне, вся станція за винятком його каюти, занадто темна для очей, яким не допомагають рогівкові лінзи. Можливо, вампіри намагаються заощаджувати енергію. Оце вже справді надважливе завдання, коли ти перебуваєш поруч із генерувальним обладнанням, яке виробляє 11 тисяч мегаватів. А втім, усім цим людям уже під 40 років. Мабуть, вони не можуть уявити собі світу без нормованого постачання електроенергії. Мечня. Є логіка і є також вампірська логіка. Не плутай їх одну з одною. Протягом останніх двох днів, покидаючи свою каюту, він почувався так, неначе прокрадається в якийсь темний завулок. Врешті-решт він таки здався, почав носити лінзи, як і решта. Тепер станція Біб освітлена, достатньо яскраво, але усе навколо таке бліде, майже ніяких барв. Так, ніби просто з його очей було висмоктано всі колбочки. Кларк і Карако спираються на перебірку кімнати для підготовки до виходу в океан, спостерігаючи своїми білими-білими очима за тим, як він перевіряє пірнальний обладунок. Жодної вампірської вівісекції для Іва Скенлона. Оце вже ні. Не для такої короткочасної подорожі. На цей час йому вистачить тискотривної кольчуги та крилового шолому. Скенлон торкається пальцями рукавиці, кольчуга з ланками за вбічки із шпилькові голівки. Він усміхається. На вигляд нічого. Вампірки просто спостерігають і чекають. Та годі тобі, Скенлон ти ж механік. А вони машини, як і будь-хто інший. Їх ось його тільки і треба, ще трохи налаштувати. Ти із цим впораєшся. «Дуже гарне спорядження», – зауважує він, відкладаючи обладунок. «Звісно, не до порівняння з тим залізячим, яким ви напаковані. То як воно – бути здатними за бажанням перетворюватися на риб?» «Мокро», – відповідає Карако і за митки погляд на Кларка, Можливо, шукає схвалення. Кларк просто продовжує витріщатися на нього. Принаймні, йому здається, що вона витріщається. Збійся складно сказати напевне. «Розслабся, вона просто намагається тиснути тобі на психіку». Звичайнісінькі, дурнуваті ігри в домінування. Але він розуміє, що тут криється дещо більше. Глибоко всередині рифтери просто його не люблять. Я знаю, чим вони є. Саме тому я їм і не подобаюсь. Візьміть дюжину дітлахів, будь-яких дітлахів. Гарненько збийте, ретельно їх вимішайте, аж доки залишиться лише кілька грудочок. Потримайте на повільному вогні від двох до трьох десятиліть. Тоді повільно доведіть до бурхливого кипіння. Зніміть і відкиньте шумовиння. Розвинених психотиків, осіб із шизоафективним розладом і розладом множинної особистості. Щодо Фішера були певні сумніви, але зрештою, хто з нас колись не мав уявного друга? Дайте охолонути, подавайте з допаміновим гарніром. Що ви отримаєте? Щось погнуте, але не зламане. Щось таке, що можна вмістити у тріщини, які є надто викривленими для решти з нас. Вампірів. Що ж? Каже Скенлон, порушуючи тишу. "Все гаразд. Не можу дочекатися, коли випробую це обладнання в дії». І не чекаючи на відповідь, не наражаючись на відсутність такої, він лізе драбиною нагору. Крає мука він помічає, як Кларк і Скарако обмінюються поглядами. Скенлон підкреслено невимушено озирається через плече, але поки він стиг придивитися до облич рифтерок, з них уже зникли будь-які натяки на усмішку. «Продовжуйте, леді. Не відмовляйте собі в такій приємності, Поки ще можете. В кают компанії порожньо. Скенланд проминає її та прямує коридором. У вас попереду ще років за п'ять, перш ніж ви станете пережитком минулого. Його каюта, актонова каюта, третя ліворуч. П'ять років, перш ніж усе це зможе працювати самостійно, без вашої допомоги. Він відчиняє люк. Яскраве світло виливається назовні, засліплюючи його на якусь мить, перш ніж його лінзи встигають вирівняти Перепаду світлення. Скенлон заходить до середини, зачиняє за собою люк, осідає, привалюючись до нього спиною. Лайно, тут немає замків. За який час він лягає на койку і втуплюється поглядом у заплетену трубами стелю. Може, нам таки слід було зачекати, не дозволяти їм насквапити? Якби ж ми лише зробили усе правильно від самого початку, нікуди не поспішаючи. Але вони не мали часу. Повна автоматизація всієї цієї програми. Відклала б її запуск, а цивілізація з її апетитами просто б не захотіла так довго чекати. І як на те, вампіри вже були під рукою. Вони принесли величезну користь у короткотерміновій перспективі, а тоді б їх відіслали додому, і вони радо полишили б це місце. А хто б не радів можливості забратися звідси? Можливість виникнення залежності ніколи навіть не розглядалася. На перший погляд це видається божевіллям як взагалі хтось може стати залежним від такого місця. Що ж то за паранойя охопило управління електромережі, якщо вони раптом занепокоїлися, що персонал може відмовитися залишити ріфт. Однак і в Скенлон був не якимось там дилетантом. Його не могло настільки легко шукати те, що сторонньому спостерігачеві видавалося б на перший погляд істинним. Він перебував поза межами антропоморфізму. Скенлону траплялося зазирати в усі не немертві очі там, на горі. В його світі, а також тут, у світі їхньому, і він знає, що вампіри живуть за іншими правилами. Можливо, тут вони насправді почуваються аж надто щасливими. Це одне з двох питань, на які Ів Кенлон вирішив знайти відповіді. Він плакав надію, що рифтери цього не збагнуть, поки він перебуває тут, унизу він уже й так викликав у них доволі сильну неприязнь. Звісно, це була не їхня провина, просто так вони запрограмовані, вони нічого не можуть діяти зі своєю ненавистю до нього. Так само, як і він зі своєю до них. Тиск отрифка кольчуга краще за хірургічне втручання. Оце здебільшого і усе, що він може сказати на її користь. Тиск причабляє усі ті крихітні взаємно щеплені лусочки одна до одної. Складається враження, що вони не припинять здушувати тіло Скенлона, доки не розітруть його на м'якуш, але зупиняються в мікроні від того. Його суглоби гнучко застигають. Звичайно, це цілковито безпечно, цілковито. А натомість, виходячи назовні, Скенлон може дихати нестисненим повітрям, і для цього нікому не довелося вирізати йому половину грудей. Він пробув назовні вже близько 15 хвилин, а станція Бібі -Бі досі лише за якихось кілька метрів позаду. Кларк і Брандер супроводжують його в цьому першому плаванні, проте тримаються на відстані. Скенлон молотить ногами, незграбно зринає з дна. Кольчуга дозволяє йому плавати лише так, ніби на всі його кінцівки накладено шини. Краєм мока він бачить, як вампіри, наче тіні, без будь-яких зусиль ковзають у товщі води. Його шолом видається центром Всесвіту. Куди б він не поглянув, звідусільно окрили його шолома, тисне безмежна вага Чорного океану. Його увагу привертає крихітна вада унизу, коло самої шийної печаті. Охоплений жахом, він спостерігає за тим, як у полі його зору розповзається мікротріщина завтовшки з волосину. « соб мене на до середини. Він нестямно відштовхується ногами в керунку станції Біп. Ніхто не називається. Мій шалом. Мі і тепер та тріщина не просто розповзається. Вона куртяце сіпається з боку в бік, перетинаючи кутик бульбашки його шолома. неначе. Неначе жовті безвиразні очі вдивляються в нього з окану. Чорна долоня силуетом окреслена на тлі гало станції Біп тягнеться до його обличчя. Ах! Великий палець натискає на тріщину в скенленовому шоломі, та тріщина розмазується, вибухає, а криловою поверхнею розмащуються криваві волокна. Задня половина тонкує, наче волоси на риски, відшаровується від шолома та в корчах падає у воду, згортаючись кільцями, а тоді розгортаючись знову. Помираючи, скенлен полегшено зітхає. Хробак, якийсь дурний, круглий хробак на моєму заборолі. А я подумав, що помру. Подумав. О, Господи! Я виставив себе цілковитим дурнем. Він роззирається. Брандер, висячий над його правим плечем, вказує пальцем на криваві рештки, що прилипли до шолома. Якби він справді тріснув, ти не мав би часу на те, щоб скаржитися. Ти б уже мав такий самий вигляд, як оте створіння. Скеннон прочищає горло. Дякую. Вибач я. Ну, ти ж знаєш, я тут новенький. Дякую. До речі, голос Кларк. Або те, що залишилося від нього після того, як машинерія зробила свою справу. Скенно якийсь час бурситься. Перш ніж в полі зору над його головою з'являється Лені. як довго ти збираєшся нас перевіряти?» – запитує вона. Нейтральне запитання, цілком доречне за цих обставин. Насправді тобі випадає дивуватися, радше з того, що ніхто не поставив його раніше. Чи найменше тиждень. Биття його серця сповільнюється, повертаючись до нормального ритму. Можливо, два. Стільки, скільки буде потрібно для того, щоб пересвідчитися, що тут усе йде нормально. Якусь мить вона мовчить, а тоді? Ти брешеш. Хто зна чому? Проте це не звучить як звинувачення. Радше просто, як висловлене в голос Можливо, це все через вокодор. Чому ти так кажеш? Вона не відповідає. Замість неї відповідає щось інше. Не зовсім стогін, не зовсім голос. Щось не настільки тихе, щоб на нього можна було не зважати. Скеннон відчуває, як безоднє струменіє вниз по його спині. Ти це чула? Кларк легко ковзає повз нього в бік океанського ложа, обертаючись навколо своєї осі, щоб тримати доктора в полі зору. «Чула, що?» «Це було...» Скенлін прислухається. До нього долинає лечутний тектонічний гуркіт. «Тільки й того?» «Нічого». Вона відштовхується від дна під кутом і ковзає вгору крізь товщу води, прямуючи до брандера. «Нам час заступати на зміну», – деречить вона до Скенлона. «Ти знаєш, як працює повітряний шлюз. Вампіри щезають у нічному мороці». Біб запрошувально сяє вогнями. Самотній та охоплений несподіваною нервозністю. Скелан відступає до повітряного шлюзу. Але ж я не брехав. Я не брехав. Йому й не треба було, принаймні поки що. Ніхто ще не поставив йому правильних запитань. І все таки видається дивним, що йому доводиться нагадувати про це самому собі. Перед тільда, офіц тільда двадцять50, я збираюся вирушити у своє перше тривале занурення. Вочевидь, учасників попросили упіймати рибину для одного з фармацевтичних консорціумів, здається, для Вашингтон Рейд. Особисто мене це дещо спантеличує. Зазвичай фарми цікавляться лише бактеріями, і до того ж, для збирання зразків вони використовують власних людей. Але це дасть учасникам нагоду дещо урізноманітнити їхню звичну рутину, а мені надасть можливість спостерігати за ними в дії. Я очікую, що мені вдасться чимало довідатися. Проходячи кают-компанію, Скенлон застав у ній брандера, який саме сутулився над бібліотечним терміналом. Його пальці нерухомо лежать на клавіатурі. Звуковізуалізаційні окуляри без ужитку звисають зі своїх очків. Порожні очі брандера втуплені в плаский екран. Екран темний. Скенлон вагається. Я збираюсь назовні. складки Карако. Брандерові плечі майже непомітно піднімаються і опадають. Можливо, це було зітханням. Можливо, байдуже знизування плечима. «Усі решта в горлянці. Ти будеш єдиним. Я хочу сказати, чи ти будеш здійснювати нагляд з комунікаційної рубки?» «Ти ж сам сказав, щоб ми не змінювали своєї щоденної рутини», – каже Брандер, не підводячи очі. «Це правда, Мекле, але…» – Брандер підводиться. «То саме вирішуй», – каже він і зникає в коридорі. Скенлон дивиться йому вслід. «Само собою це буде внесене до мого звіту». Та не схоже на те, щоб тебе це обходило. А мало б, і обходити ми вже незабаром. Скендан зіскакує на вологу палубу та виявляє, що на ній порожньо. Йому доводиться самотужки втискуватись у свій обладунок, а потім згаяти кілька додаткових секунд, щоб пересвідчитися, що на бульбашці його шолома немає жодних плям. Він нас доганяє Кларк і караку вже назовні. Кларк саме перевіряє четвірку кальмарів, які колишуться над океанським ложем. Одного з них припнуто до контейнера для зразків, який спочиває на дні тискостійкої домовини завдовжки понад 2 метри. Карако виставляє ту труну на нейтральну плавучість, і вона підноситься на кілька сантиметрів над дном. Вони вирушають, не зронивши жодного слова. Кальмари несуть як усе далі в безодню. Жінки ведуть перед, а скенлон і контейнер слідують за ними позаду. Скенлон озирається через плече. За спокійливі вогні станції БІП розмиваються вдалині з жовтих стаючи сірими, а тоді зникають без сліду. Зненацька, щоб перестрахуватися, доктор заходиться перескакувати каналами свого акустичного модема. Ось провідний маяк. Поки де чуєш його сигнал, ти не зможеш тут по-справжньому загубитися. Темрява огортає Кларк і Карако. Навіть їхні кальмари не виблискують. Не каже нічого. Ти ж не хотів, щоб вони змінювали своєї рутини, пам'ятаєш? Не те, щоб вони взагалі воліли щось змінити. Час від часу... Краєм він помічає короткочасні спалахи тьм'яних вогнів, але вони зникають щоразу, коли він на них озирається. По кількох нескінченних хвилинах у полі зору просто попереду них з'являється яскрава розмита смуга, що поступово блякне, набираючи дедалі чіткіших обрисів мідяних маяків і темних кутастих марочусів. Вампірки уникають світла і прямують далі, огинаючи його під кутом. Скенланий вантаж безпорадно слідують за ними. Вони зупиняються одразу за горлянкою на межі між світлом і пітьмою. Карако відчиняє засоби контейнера, поки Кларк підноситься над ними у товщі води. Вона тримає щось у правій русі, але Скенлон не бачить, що воно таке. Лені здіймається щось у гору, ніби демонструючи його незримову натовпу. Загадковий предмет видає нерозбірливий шум. Перший шум нагадує зіщання якогось дуже гучного комара. Тоді ефект Доплера перетворює його на низьке гарчання, і зрештою звук повертається до своєї нерівномірної високої частоти. І аж тепер Лені Кларк нарешті вмикає свій налобний ліхтар. Вона висить у горі, немов якась розіп'ята свята, що возноситься в небо. І руки скімлять у безодню, а світло ліхтаря на її голові, мете воду, неначе. неначе. неначе наче... звін, який скликає до вечері, усвідомлює Скенлон, коли з довколишньої пітьми на Лені кидається щось велике, завбічки з неї саму. І, о, спади боже, які ж у нього зубиська. Воно заковтує її ногу до самої промежини. Та лені Кларк не надто цим переймається. Вона гатить по тій істоті кийком, який магічним чином опинився в її руці. Хиже створіння роздувається та розривається у кількох місцях. Крізь його плоть вивергаються хмарки бульбашок, схожі на сріблясті гриби, що тремтячи, у угору, прямуючи до небес. Створіння судомно борсається і б'ється у воді. Його стравохід охоплює ногу Кларк. Не наче страхітливі піхви. Вампірка тягнеться до тієї істоти, і голіруч розриває її на шматки. Карако, досі вовтузачись із контейнером, підіймає погляд. «Гейлен! Вони хотіли терюбину неушкодженою!» «Не той вид!» – диринчить Кларк її відповідь. Вода довкола неї сповнена клаптями роздертої плоті та миготливими падальниками. Не звертаючи на них ані найменшої уваги, Кларк повільно обертається, пильно озираючи безодню. Караку «За тобою на четверту годину». «Зрозуміло», – відказує Кларк, розвертаючись у новому керунку. Нічого не відбувається. Пошарпаний риб'ячий труп, з усібіч якого виблискують падальники, ще й досі посмикуючись дрейфує на дно. Коробка звуковідтворювач, яку Кларк тримає у руці, булькочить і скаволить. «Звідки?» – Скенон уже ворушить язиком у роті, ладний запитати вголос. голос. «Не зараз», – Деречи до нього Карако, перш ніж йому це вдається. Але ж там нічого немає. На чому вони так зосереджуються? Воно швидко і неухильно надпливає точно з того напрямку, в якому дивиться Лені Кларк. А оця згодиться, каже Лені. Ліворуч від скелена лунає приглушений вибух. Товщу води прорізає тоненький інверсійний слід бульбашок, який тягнеться від карако до почвари, і в одному мить сполучає їх спіненою смугою. Істота стіпається від сили удару. Кларк відпливає вбік, і рибина в боці якої за випущений каракодротик, дротик потріпуючись, плине повз неї. Ліхтар на голові Кларк згасає, і її звуковідтворювач замовкає. Карако відкладає дротикову рушницю і підпливає, щоб приєднатися до напарниці. У двох жінки скеровують свою здобич до контейнера. Риби накласять на них зубами, але робиться кволо та судомно. Рифтерки запихають її у домовину і запечатують віко. «Раз плюнути», – деренчить карако. «Звідки ви знали, що вона припливе?» запутає Скенлон. «Вони завжди припливають», – каже Карако. Їх вводить в оману звук і світло. «Я маю на увазі, звідки ви знали, з якого напрямку воно з'явиться. Наперед!» На мить западає тиша. «З часом у тебе просто з'являється чуйка на такі речі», – зрештою відповідає Кларк. «А тож, додає Карако. «А ще ось це стає у пригоді. Вона підіймає сонарний пістолет, а тоді знову засовує його собі за пояс. Конвой перегруповується». Існує спеціально прописана точка, до якої треба доправляти морських почвар, і розташована вона за сотню метрів від горлянки. Управління електромережі ніколи не прагнуло дозволяти чужинцям забрідати надто далеко вглиб його території. Вампірки вкотре віддали перевагу темряві перед світлом, і Скелло в поволочився за ними слідом. Вони мандрують крізь світ, цілковито позбавлений форм, за винятком хіба того коло мулу, що розгортається в полі зору, осяєне світлом його ліхтаря. Зненацька Кларк обертається до Карако. Я піду, дричить вона і, відділившись від гурту, зникає в порожнечі. Скенланд підганяє свого кальмара, порівнюється з Карако. Куди це вона попливла? Ну ось ми на місці, каже Карако. Вони сповільнюються і зупиняються. Працюючи ластами, Карако відпливає назад до автоматично керованого кальмара і торкається якогось перемикача на його контрольній панелі. Скоби тримачів роз'єднуються, Ремені втягуються всередину. Контейнер для зразків вільно плине у воді. Карако зменшує його плавучість, і він опускається на дно, просто на групу трубчастих черв'яків. «Лен, ем, Кларк!» – продовжує Скенлон. Решті наших у горлянці потрібні додаткові руки. Вона попливла їм допомогти. Скенлон перевіряє канал, установлений на його модемі. Ну, звісно, він правильний, інакше б йому не вдалося почути Карако. А це означає, що Кларк і вампіри в горлянці – Мусили використовувати якусь іншу частоту. Ще одне порушення правил безпеки. Але Скенло не дурень і добре розуміє, що це має означати. Вони змінили канали зв'язку тільки тому, що він тут. Вони просто намагаються тримати його подалі від свого кола, усе так, як і слід було очікувати. Спершу таїбане управління електромережі, а тепер ці наймані працівники. За його спини долина якийсь звук ледь чутне електричне скавуління, це звук кальмара, що заводиться. Скелон розвертається. Карако? Промінь його налобного ліхтаря мете по контейнеру, по кальмару, по каїнському дну, по воді. Карако, ти там? Контейнер. Кальмар мулякав. Аго! Порожня товща води. Гей, Карако, якого біса? чутне гупання лунає десь зовсім поруч. Він намагається поглянути одразу на всі боки. Одна його нога притискається до домовини. Домовина стрясається. Скенлон притуляється шоломом до її поверхні. Так, щось у середині, приглушене, вологе, гупає. Намагається видобутися назовні. Не зможе ні за що. Воно просто помирає там усередині тільки й того. Він відштовхується і дрейфує вгору крізь товщі води. Він почувається дуже відкритим. Кілька поштовхів негнучкими ногами, і він знову опиняється на дні. Трохи краще. Караку, та годі тобі, чуді!» «О, господи, вона залишила мене тут. Вона, блядь, просто залишила мене тут». А тоді він чує, як щось стогне десь зовсім поруч. Насправді цей звук лунає всередині його шолома. Перед 2308502.2026. Сьогодні я супроводжував Джуді Караку та Лені Кларк назовні і став свідком декількох подій, які мене дуже стурбували. Обидві учасниці, не вмикаючи налобних ліхтарів, пливли неосвітлені ділянки і проводили значні періоди часу ізольована одна від одної та від своїх напарників у тому зануренні. А в якийсь момент Карака без попередження просто покинула мене на океанському дні. Така поведінка потенційно може становити загрозу для життя, хоча, звичайно, я зміг знайти дорогу назад до станції БІБ, скориставшись провідним маяком. Мені ще належить отримати пояснення усьому тому, що відбулося. Решта персоналу наразі перебуває поза станцією. двох або трьох із них я бачу на сонарі. Решта, я припускаю, приховані придонними перешкодами. Знову ж таки, це є надзвичайно небезпечною поведінкою, така нерозсудливість здається тут типовою. Вона наводить на думку про відносну байдужість до особистого добробуту, а таке ставлення цілком відповідає тому профілю, який я розробив на самому початку рифтерської програми. Єдине альтернативне пояснення полягає в тому, що учасники просто не усвідомлюють усіх тих небезпек, які криються в цьому середовищі, проте це видається мені малоімовірним. Запропоноване пояснення узгоджується також із узагальненою посттравматичною залежністю від ворожих середовищ. Це, звісно, не є доказом персе, однак я помітив іще одну чи дві речі, які разом можуть бути причиною для стурбованості. До прикладу, Майкл Брандер має за плечима багату історію, що варіювала від зловживання кофеїном і симпатоміметиками до зумисно спричиненого замикання в лімбічній системі. Достеменно відомо, що він привіз із собою на станцію БІП чималий запас фенциклідинових дерм. Я щойно знайшов їх у його каюті, та подивом виявив, що той резерв майже неторканий. З погляду фізіології, фенциклідин не викликає звикання. Осіб із залежністю від екзогенних препаратів виключають з участі в програмі. Проте фактом є те, що коли Брандер спустився сюди, він мав звичку. Звичку, якої відтоді позбувся. І тут у мене виникає питання щодо того, чим він її замінив. Волога палуба Ось, де ти, куди ти поділася? мусила повернути оцей картридж. У ньому зіпсована сульфідна голівка. Могла б мені сказати. У всякому разі я мав би бути з тобою під час обходу, пам'ятаєш? А ти просто покинула мене там. Ти ж повернувся? Не в тому, не в тому річ, Джуді. Не можна так от просто без жодного слова кидати когось самого на дні океану. А як би зі мною ще сталося? Ми тут увесь час виходимо на зовні поодинці. Це частина нашої роботи. Гей, обережніше з тим картриджем, він слизький. Процедури безпеки також є частиною роботи. Навіть для тебе. І особливо для мене, Джуді. Я ж тут геть як та риба, витягнута з води. Хех. Ви ж не можете очікувати, що я отак одразу знатиму, що тут до чого, і з усім справлятимуся. Хм. Перепрошую. Нам тут бракує рук, пам'ятаєш? Ми далеко не завжди можемо дозволити собі складати комусь товариство. А ти великий, сильний чоловік. Ну, у всякому разі ти чоловік. Я не думала, що з тобою потрібно нянчитися. От лайно, моя рука, а я тобі казала обережніше. Ай, це ж скільки ця івана штука важить. Близько десяти кілограмів, без усього того намулу. Думаю, мені слід було його сполоснути. Гадаю, що так. Здається, одна з тих голівок черканула мені по руці, коли я впустив картридж. От лайно, у мене йде кров. Вибачай. Ага, що ж, послухай, Карако, мені шкода, що сама думка про те, що нянчитися одне з одним, дратує ваші нерви, але якби ви бодай трішки нянчилися. А хто не фішер, досі могли бути живими, розумієш? Усього лише трішки понянчитися. І. Ти це чула? Що? Та годі тобі. Как... Джуді, ти мусила це чути. Можливо, обшивка корпуса змістилася. Ні, я щось чув. І до того ж уже не вперше. Я нічогісінько не чула. Куди це ти зібралася? Ти ж лише щойно повернулася до середини. Джуді. Бряскід, сичання. Не йди. Перед Кільда. Офіс Кільда. 250850 2.2120 Я попросив кожного з учасників піддатися рутинній перевірці під медичним сканером. Вчора, попросив більшість з них безпосередньо і попросив переказати моє прохання Кенові Любіну, з яким мені вже вдалося кілька разів побачитись, але ще не випало нагоди поговорити. Двічі я намагався розв'язати розмову з містером Любіним, але марно. Звісно, учасники знають, що медичні сканери не потребують фізичного контакту з мого боку, і що вони навіть без моєї присутності можуть самостійно провести обстеження в будь-який зручний для них час. А втім, хоча ніхто з учасників прямо і не висловив заперечень проти мого запиту, однак усі вони наразі виявляють помітний брак ентузіазму в питанні, власне, його реалізації. Годі сумніватись у тому, і це цілком відповідає тому профілю, який я розробив, що вони сприймають те прохання як щосна кшталт вторгнення в їхній особистий простір і по змозі від його виконання. На цю мить мені вдалося отримати результати лише від Еліс Накати та Джуді Карако. Я долучаю їхні бінарні файли до цього звіту. Обидва результати сканування свідчать про підвищене вироблення допаміну та норепінефрину. Однак я не можу визначити, чи почалося воно до, а чи після їхньої теперішньої робочої зміни. Рівні гамма аміномасляної кислоти та інших інгібіторів також були злегка підвищені. Залишковий ефект їхнього попереднього занурення, що відбулося менш ніж за годину до сканування. Решта ж наразі не спромоглися знайти часу для огляду, тож я був вимушений вдатися до перегляду збережених записів сканерів з даними щодо старих ушкоджень. Фізичне ушкодження тут є звичною справою, що й не дивно, хоча останнім часом вони трапляються значно рідше. Проте серед записів не було зареєстровано жодного випадку травмування голови, принаймні нічого такого, що вимагало б використання ЯМР. Ця обставина обмежує наявні у мене дані щодо хімії мозку персоналу лише тим, чим мене дозволять забезпечити самі учасники, відгукнувшись на моє прохання. А наразі це небагато. І якщо стан справ не зміниться, то більшу частину свого аналізу я мусимо ґрунтувати на самому лише спостереженні за поведінкою рифтерів. Хай яким середньовічним видається такий метод. Хто б це міг бути? Хто? Коли Євскенлон вперше занурився у безодню, в його голові виникло два питання. І зараз, лежачи у своїй каюті, відгородившись від станції БІБ за допомогою пари звуковізуалізаційних окулярів і персональної бази даних у кишені сорочки, він шукає відповідь на друге з них. Зараз він осліп і в тій милосердій сліпоті. Не бачить плетева труб і крапель конденсату. Але він не оглухнув, на жаль. Час від часу він чує звуки кроків, або тихі голоси, або, хоча це лише припущення, далекий крик чогось неймовірного, що страждає від болю. Але тоді він просто трішки гучніше промовляє слова у приймач, топить непрохані звуки у гаркані, з яким наказує пристрою прокрутити текст, об'єднати певні файли, здійснити пошук за ключовими словами. На його сітківках витанцьовують особові справи, і Скенланові майже вдається забути, де він перебуває. Така зацікавленість в цьому конкретному питанні не була санкціонована його працедавцями. Але вони знають про неї, це вже точно. Вони знають. От лише вони не думають, що я про це знаю. Ровен та її друзі – справжні засранці. Вони брехали йому від самого початку. Скенлана не знав, чому так повелося. Якби вони просто були з ним відверті, то він би й не переймався. Але вони воліли тримати все в секреті, так ніби він не міг довідатися про все самотужки. ж капець, як очевидно. Існує більше, ніж один спосіб створити вампіра. Зазвичай для цього ви берете когось йобнутого на всю голову і вишколюєте його. Але чому не можна взяти когось, хто вже вишколений, і зробити його йобнутим на всю голову? Це могло б навіть дешевше обійтися. Багато чого можна навчитися з полювання на віддіум. Візьмемо до прикладу усю ту істерію яку спричинили витиснені спогади у 90-х роках минулого століття. Дуже багато людей зненацька пригадало, що над ними чинили наругу, або що їх викрадали іншопланетяни, або що їхня дорогенька старенька бабця помішувала в казанці варених немовлят. Це не потребувало багато зусиль, тоді ніхто не мусив фізично перепаювати синапси, людські мізки достатньо довірливі, щоб самостійно перепаяти свої внутрішні зв'язки, якщо ви їх на це вмовите. Більшість із тих сердечних йолопів навіть не здогадувалися, що вони це роблять. В умовах сьогодення на досягнення такого ж ефекту пішло б усього лише кілька тижнів гіпнотерапії. Передані у правильний спосіб правильні навіювання можуть надихнути спогади так, що ті самі збудують себе з розрізнених шматочків. Відбувається щось на кшталт неврологічного каскадного ефекту. А якщо ви думаєте, що над вами вчинили наругу, то чому б вашій психіці не допасуватися до цієї думки? Це хороша ідея. Хтось інший теж так вважав, принаймні судячи з того, що скеннон кілька тижнів тому почув відмитича. Нічого офіційного, звичайно, річ. Але в системі вже могли бути кілька прототипів. Мабуть, хтось із них міг бути просто тут, на станції БІП, живе свідчення індукованого синдрому фальшивих спогадів. Можливо, це Любін, можливо, Кларк. Насправді це міг бути будь-хто. Вони повинні були мені сказати. І де що вони йому таки сказали? Коли Скенлон лише почав працювати, вони сказали йому, що його залучать до роботи над програмою від самого її початку. Ви зможете докласти руку майже до всього. Ось що тоді обіцяла йому Роан – до роботи над проєктуванням, до контролю за послідовним виконанням запланованого. Вони навіть пропонували йому автоматичне співавторство на всі неконфіденційні публікації. в Скенлон мав стати їм сраним рівнею, а тоді вони запроторили його до невеличкої кімнатки, де він бубонів на рекрутам, поки вони ухвалювали всі рішення на горі, на бляському 35-му поверсі. Стандартна собі корпоративна ментальність. Знання – це сила. Корпи ніколи не розповідали нікому анічогісінько. Яким же ідіотом я був, що їм так довго вірив? Надсилаю їм на гору свої рекомендації, чекав, коли ж вони вшанують мене обіцянкою-другою. І оце таку кістку вони мені зрештою кинули. Запхали мене на самісіньке дно цього їбаного океану, з оцими посттравматичними навіженцями. І то лише тому, що більше ніхто не захотів бруднити руки цим гівном. Але ж, сука, невже й справді настільки далекий від першого джерела інформації, що змушений умовляннями витягувати чутки з якогось колишнього найманця типу месіча? І все ж таки, його не полишала думка про те, хто ж це міг бути. Брандер або, можливо, наката. Згідно з її досьє, у неї освіта з геотермальної інженерії та технології високого тиска а він здобув освітній ступінь магістра із системної екології. Кожне з них двох має занадто добру освіту, як на пересічного вампіра, якщо припустити, що взагалі існує така річ, як пересічний вампір. Завжди на секунду. А чи я, власне, має вірити цим файлам? Врешті-решт, якби Ровен тримала ці дані в секреті, то, мабуть, була б не настільки дурна, щоб залишати підказки просто в особових справах управління електромережі. Скеллон розмірковує над цим питанням. Припустимо, що усі файли внесли зміни. Можливо, йому варто перевірити саме найменш імовірних кандидатів. Він наказує пристрою посортувати файли в порядку зростання з огляду на здобуту освіту. Лені Кларк, виключена з підготовчих медичних курсів, здобула базову освіту в галузі віртуальних технологій. На той час, коли управління електромережі найняло її на роботу, вона ще працювала в Гонкурверському акваріумі у PR відділі Хтось із соціальними навичками Лені Кларк відповідав за зв'язки з громадськістю. Мало ймовірно. Хотів би я знати, чи... Господи, знову воно. І Скенлон знімає звуковізуалізаційні окуляри з очей і втуплюється поглядом у стелю. Той звук, ледь чутний, просочується досередини крізь обшивку корпуса. Власне кажучи, я вже майже до цього звикаю. Звук зітхання розлягається перебіркою, віддаляється. Стихає. Скенлон чекає. Він усвідомлює, що затамовує подих. Ось воно, щось дуже далеке, щось дуже самотнє. Воно звучить так самотньо, йому добре це відчуття. Кают компанія порожня, але щось відкидає ледь помітну тінь крізь люк комунікаційної рубки. Середина долинає тихий голос. Звучить, як голос Кларк. Кілька секунд Скеллен підслуховує. Лені звітує про темпи споживання запасів, перелічує останні випадки, коли з ладу виходило те чи те остаткування. Судячи з почутого, то був рутинний дзвінок на гору в управління електромережі. Вона вішає слухавку за мить до того, як Скелун робить крок уперед і з'являється в полі її зору. Кларк сидить, розвалившись у кріслі, а поруч із нею, на руки, стоїть чашка кави. Якусь мить вони мовчки дивляться одне на одного. Тут є ще хтось, зрештою, цікавиться Скелун. Вона хитає головою. Кілька хвилин тому мені здалося, ніби я щось почув. Кларк відвертається обличчям до консолі. Кілька іконок миготять на головному дисплеї. Чим ти займаєшся? Вона робить якийсь невиразний жест у бік консолі. Здійснюю нагляд. Подумала, що, може, ти б хотів, аби я зробила це, щоб урізноманітнити свою роботу. О, але ж я сказав, не змінювати своєї рутини, уриває його Кларк. Вона видається втомленою. Невже ти завжди очікуєш від кожного, «Що він робитиме усе, що ти скажеш». «Вважаєш, я саме це мав на увазі?» Вона тихо пирхає досі не озираючись на нього. «Послухай», – каже Скенлон. «Ти впевнена, що не чула чогось, що звучало як... як... як примара, Кларк? Такий звук, що його міг би видати бідолашний мертвий актон, спостерігаючи, як його рештки гниють у у рифті?» «Нехай тебе це не хвилює». «Ага, отже ти таки щось чула. А ще вона знає, що це таке». Не усі знають. «Те, що я чула, – відказує вона, – це лише мій клопіт». Зрозумілий натяг Скенлана, але йти йому однаково нікуди, хіба що повернутися до своєї каюти, а перспектива залишитися на самоті просто зараз, чомусь навіть товариство вампірки видається йому ліпшим. Кларк розвертається до нього обличчям. «Щось іще?» «Та, власне, ні. Просто чомусь не можу заснути». Скенлон чіпляє на обличчя усмішку, що мала б розтопити будь-яку кригу. Думаю, просто не звик до цього тиску. Отак, усе правильно. Приспи її пильність, Визнай її вищість. Вона просто витріщається на нього. Не знаю, як ви його виносите місяць за місяцем, додає він. А вже ж знаєш, ти ж психіатр. Це ж ти нас добирав. Насправді, я радше механік. Ну, а як же? Без жодного виразу промовляє вона. Це твоя робота. Дбати про те, щоб зламані речі такими і залишалися. Скенлон відводить погляд. Лені підводиться і робить крок у напрямку Люка. Вочевидь забувши про свої обов'язки зі здійснення нагляду. Скеннон відступає вбік. Вона прослизає повз нього, якимось чином, уникаючи фізичного контакту з цьому тісному захаращеному трубами та кабелями просторі. Послухай, знанацька випалює він, як ти дивишся на те, щоб швиденько показати мені, як здійснювати процедуру нагляду? Я не надто добре знайомий з цим обладнанням. Це занадто очевидно. Він розуміє, що вона бачить його намір наскрізь. І ще навіть до того, як слова встигають злетіти з його губ. Але водночас це цілком резонне прохання для когось в його ролі. Це ж, зрештою, рутинне оцінювання. Який смітлені уважно дивиться на нього, трохи схиливши на бік голову. Її обличчя безвиразне, як зазвичай, якимось чином передає враження легкої усмішки. Зрештою, рифтерка знову всідається в крісло. Вона постукає пальцем по меню. «Оце горлянка». Група підсвічених прямокутників, які вгніздилися на тлі контурних ліній. Термальні показники. Зображення вивергається несправжніми психоделічними кольорами. Червоні та жовті гарячі плями з нерівномірними інтервалами пульсують уздовж основної розколини. Зазвичай під час нагляду тими термальними показниками не надто переймаєшся, пояснює Кларк. А коли ти вже там назовні, то невдовзі вже й особисто дізнаєшся, що там і до чого. Психоделія бар блякне повертаючись до звичної зелено-сірої палітрі. А що як когось там зненацька заскучить виверження гідротермального джерела? А ти тут не матимеш показників, щоб розуміти, що вони потрапили в біду. Скенлін не каже цього вголос. голос. І ще один приклад недбальства. Кларк перемикається на панорамний режим і знаходить на ньому пару буквально-цифрових іконок. Еліс і Кен. Ще одна червона гаряча пляма ковзає в поле зору у верхньому лівому куті дисплея. Ні, зачекай хвильку. Вона ж вимкнула термальні показники. Гей, каже Скенлон. Та це ж сигналізатор смерті. Звукової тривоги немає. Чому ж немає сигналу тривоги? Його очі метушаться на півзнайомою консолю. Де ж воно, де лайно? Сигнал тривоги був вимкнений. Поглянь. Скенлон вказує пальцем на дисплей. Невже ти не. Кларк майже ліниво підводить на нього погляд. Складається враження, що вона взагалі не розуміє, про що йдеться. Він робить різкий рух. Вниз великим пальцем. «Хтось щойно помер? Там, назовні!» Вона дивиться на екран, ледь хитає головою. «Ні!» «Ти, тупа сука, вимкнула сигнал тривоги!» Він б'є по віконці керування. Станція заходиться виттям. Скелон відстрибує назад, вдаряючись у перебірку. Кларк спостерігає за ним злегка суплячі брови. «Та що з тобою таке?» Він простягає руку і хапає її за плечі. «Зроби щось! Поклич, Любіна! Поклич!» Звук тривожної сирени оглушує. Скеннон її трясе, витягує її з крісла. І пригадує, хоч і занадто пізно, не можна торкатися Лені Кларк. Щось відбувається з її обличчям. Вона майже зминається просто перед його очима. І зненацька крижана королева Лені Кларк кудись зникає. На її місці залишається лише побита сліпа мала дитина, тіло якої тремтить, а губи ворушаться, знову і знову повторюючи ті самі рухи. Скеннон не може нічого розчути через завивання сирени, але губи дитини складаються, формуючи слова «пробач мені», «пробач мені», «пробач мені». І усе це відбувається за кілька куцих секунд до того, як вона кристалізується. Тепер вона справляє враження невразливої до цього пронизливого звуку, невразливої до нападу Скенлона. Її обличчя стає цілковито позбавленим будь-якого виразу. Лені Кларк підводиться з крісла, стаючи на кілька сантиметрів вищою, ніж мала б бути. Одна її рука рвучко скидається вгору і хапає Іва скенлона за горло, штовхає. Він заточується і, розмахуючи руками, вивалюється на гусь у кают-компанію. Йому трапляється під руку розташований з боку стіл. Скенлон хапається за нього, відновлює рівновагу. Зненацька станція Біп знову поринає в тишу. Скенлон робить глибокий вдих. На периферії його зору з'явився ще один вампір, який просто зараз безпристрастно стоїть у проході до коридору. Доктор не звертає на нього уваги. Просто перед ним Ленні Кларк. Знову сидить у комунікаційній рубці, розвернувшись до нього спиною. Скенлон робить крок уперед. «Це Кларк», – каже вона, перш ніж він стигає здобутися на слово. Лише за якусь мить Скенлон осягає. Актон. «Але це сталося кілька місяців тому», – каже Скенлон. «Ви втратили його». «Ми втратили його». Вона повільно видихає. Він спустився з всередину курця, а той вивергнувся. «Мені шкода», – вимовляє Скенлон. «Я не знав». Авжеж. Її голос звучить напружено від контрольованої байдужості. Він занадто далеко внизу, щоб, щоб ми могли його звідти дістати, занадто небезпечно. Вона розвертається до нього обличчям, залишаючись неймовірно спокійною. Однак його сигналізатор смерті й досі працює, і кричатиме допоки не розрядиться батарея. Вона знизує плечима. Тож ми тримаємо сирену тривоги вимкненою. Я вас за це не звинувачую, м'яко промовляє Скенлон. Уяви собі лише каже йому Кларк, як сильно мене втішає твоє схвалення. Він розвертається, щоб піти. Завжди, каже вона. Я можу наблизити зображення. Можу показати тобі, де саме він помер у максимальній роздільній здатності. У цьому немає потреби. Вона гамселить пальцями по клавішах. Жодних проблем. Цілком природньо, що тобі це цікаво. Який механік не захоче довідатися усі характеристики продуктивності свого власного творіння? Вона змінює вигляд дисплея Неначе на скульптор, де далі сильніше відточує різкі зображення, допоки на екрані не залишається нічого, крім плетива зелених ліній та червоної цятки, що пульсує серед нього. Він уклинеся в бічну розколону, каже вона. Схоже на те, що доволі туго сидить там навіть зараз, коли вся його плоть виварилася. Не знаю, як він спромігся залізти туди, бувши ще цілим. У голосі Лені не вчувається ані сліду стресу. Таким тоном вона могла б розповідати про те, як її друг провів свою відпустку. Скеннон відчуває на собі її очі. Свої ж, власні, він не відриває від екрана. «Фішер», – каже вона, – «що сталося з ним?» Крає мука він помічає. Вона починає напружуватися, але приховує це, знизуючи плечима. Хто знає? Можливо, його впіймав Арчі. Арчі? Арчі Зубань. Скеннон не знає цього імені. Наскільки він пригадує, його немає в жодному з його файлів. Він обмірковує почути і вирішує не вдаватися до подальших розпитувань. «А сигналізатор смерті Фішера зрештою так і спрацював?» «У нього його не було», – вона знизує плечима. «Безодня може вбити тебе у безліч різних способів, Скенлоне, і не завжди вона залишає сліди». «Мені, мені шкода, якщо я засмутив тебе, Лені». Один кутик її губ майже непомітно смикається. І йому насправді шкода, навіть попри те, що це не його провина». Не я зробив тебе тим, чим ти є, хоче сказати він. Не я розтрощив тебе на друзки, то був хтось інший. Я лише натрапив на тебе після того, як усе це з тобою сталося, та знайшов для тебе застосування. Я дав тобі мету, і то значно більшу мету, ніж ти мала колись у минулому. Невже ти справді так погано? Він не насмілюється запитати в голос, тож просто розвертається, щоб піти. А коли Лені Кларк на коротку, ледь в левому мить, прикладає палець до екрана, де готить іконка Актона. Скенлон вдає, що нічого не помітив. Перед Тільда, офіс Тільда, 260852.1352. Нещодавно я мав прицікаву розмову з Лені Кларк. Хоча вона не визнала цього аж так відкрито, вона дуже добре вибудувала свій захист і надзвичайно вправна у приховуванні своїх почуттів від сторонніх осіб, я вважаю, що у них із Карлом Актоном був статевий зв'язок. Це відкриття мене вельми збадьорило, оскільки в моїх оригінальних профілях було чітко зазначено, що між ними розвинуться такі взаємини. У Кларк є історія стосунків з особами, схильними до переривчастих вибухових розладів. Це певною мірою додає емпіричної певності в тому, що справдиться можуть і інші подібні прогнози щодо поведінки рифтерів. Також я довідався, що Карл Актон насправді не просто зник, а загинув у виверження курця. Мені невідомо, що він у ньому робив. Наразі я продовжую розслідувати це питання, але сама ця поведінка видається в найкращому разі нерозумною і цілком, можливо, суїцидальною. Самогубство не відповідає профілям Карла Актона ані згідно з ДСМ, ані згідно з ЄСМ, а згадані профілі, поза всякими сумнівами, були точними на момент їх створення. Отже, якщо це справді було самогубство, воно вказувало б на певні базові особистісні зміни, а це відповідає сценарію узалеження. Від травматичного досвіду. Проте не можна виключати й того, що такі зміни могло спричинити якесь фізичне ушкодження мозку. Втім, проводячи пошук серед медичних реєстрів, я не натрапив на жодну згадку про травми голови. Проте пошук обмежено даними нині живих учасників. Можливо, актон був інакшим. О, я з'ясував, хто такий Арчі Зубань. І знайшов цю відповідь аж ніяк не в особових справах. У бібліотеці. І Ганський кальмар. Думаю, це Кларк так пожартувала.